bagoaz kolektiboak beretzeere galdetu die Frantziar eta Espainiar Estatuei lau eskal preso hauen egoerarekin etetea. Egunba gehiagorik ez. Haien kondena bete baitute, haien eskubideanespetuz, justizia justu batentzat bakearrentzat. Hogeita zortzi urte aski da aski iraundu, garaia da joan jakez txistok eta unai etxerat. Gaugo joita haszi nahi dugu ere, joan den franziako olendakariak, zigor komutaziok galde bat duela bere bulego gainean. Macron jaunak almena du egoera honi amaiera baten emaiteko. Beraz, frantzaz estatua interpelatzen dugu gaur, Pausok geio eman ditzala, fiteago, presoek, senideek, baita gu euskalekiko gizarteak ezin dugulagu geio itsoin. Laupreso hauen semea labek dute manifestaldiko banderola eraman eta horietan aurkitzen zen oianan pagot. Aski dugu eta orain gauzak mugitu behar dira egia askiz. Ah! Eta sortzi urte aita kartzelan, egunerokoan hori nola bizitzen da. Egun zaila da, aita zuzu bortza sartzen zure bizipenean, eta zuzure bizia eta gero ziren ikustela bai, telefonan duzunean eta gero beti buruan duzua leire, eta beti bihotzean zaila dena da pentsatzea. Beri, bere sufrimen duari eta bakardadeari. Beraz, berak atxikitzeko gogor, gukera atxikibar dugu gogor. Zamaturti dituzu? Eh, ogeita batzi. Aita, kampuan, zozuzagutu? Ez, ez, ez. Etxera telkarteak ere horretaraz du lau euskal preso hauen egoera onartezinaz dela, Mugiel Ducantiz. Egia oso berezia dela presoa guen egoera, bizi osoko kondena dutelako. Franzia da erri bakar bat, nun erabiltzen den ora indikere perpetuite konzeptu hori eta irteera bakarrik politikoa izaitan alda. Eta hor baditugu politiko guziak implikatzen prozesuan ez, garaia da irtenbide bat ematea. Egoera honen desblokatzeko zeukera diren esbikatzen dauku Emini Marte bagoaz kolektiboko bozera maileak. Badituzte bi medio juridikoa, hau direnak balintzabeko askatasunak, eh, behan jakin behar da orrek eh, kartzen duela, ere bai eh, epealdi batzuk, nun egon eh, behar diren jasolet batekin edo eh, askatasun erdiana eh, eta abarra edo eh, hauen kasuan zigorko mutazio bat, hau da presidentak makrok izenpetzen duen papeh bat da. Eta haien bizosorako sorako zigoja, ogoi tamak uhtera pasatzen da, zenta hori da ukanen zuten Espainian, eh? zigo jolodiago bat ukan dute Frantzian, Espainian eh, eh, auzipetuak izan bat ziren baino, eta bibregoiten halko ziren, biak hori gertatzen baza da sinadura dura bat. Gizarte zibilaren mobilizazioaren garantziaz primaratoa izan da bake prozesu hontan eta berretzere mobilizatzeko deia. Zabalduda. Ujiaren ogeian bilboko kajiketan uh, manifa handi bat antolatzen ari da, emendik ere modua kantolatzuko dira a radioa iteko, beraznotatu zuen agendetan.